Герасим один. Жид – то діло, а копач – морока. Хух, слава Богу, справився з ділами. Совершив купчу, і земельки прибавилось. І бумага зелена, мов земля, укрита я рясто. Ох, земель. О, свята земелько, Божа ти, дочечко! Як радісно тебе загрібати до купи, в одні руки! Приобритав би тебе без ліку! Легко по своїй власній землі ходить. Глянеш оком навколо все твоє. Там череда пасеться, там орють пар. А тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито. І все то гроші, гроші, гроші. Кусочками, шматочками купував, а вже і у мене набралося. Тепер маю двісті десятин. Шматочок кругленький. Але що ж це за шматочок? Он в жолудя. «Шматочок, так-так. Однієї шпанки ходить дванадцять тисяч. Чотири чи п'ять гуртів випасається скоту. Та що? Свиней одних, мабуть, з тисяча, бо тож зимою тільки біля свиней шість чоловік день при дні працює». І яким побитом жолудь достав таку силу грошей? Не зрозумію. Я сам пам'ятаю, як жолудь купував баранців, сам їх різав, Торгував м'ясом в різницях, а тепер багатир. Де ж воно набралося? Не іначе, як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш, жінка з діжі рук не виймає і тільки всього ж на всього двісті десятин. А то ж, мабуть, і в десять тисяч не вбереш. Не спиться мені. «Не їсться мені!» Під боком живе панок Смоквино. Мотається й туди, й сюди. Заложив і перезаложив. Видко, що замотався. От-от продасть, або й продадуть землю. Ай, кусочок же! Двісті п'ятдесят десятин! Земля не перепахана. Ставок рибний і поруч з моєю межа з межою. Що ж... Капиталу не хватає. Маю п'ять тисяч, а ще треба небагато немало. П'ятнадцять тисяч. Де ти їх візьмеш? Прямо як і точить мене ця думка. Де їх взять? Де? Хіба послухать житка, піти на отчай купить за п'ять тисяч сто тисяч фальшивих і розпускать їх помаленьку. То робітникам, то воли купувати на ярмарках. Мужик не дуже то шурупає в грошах, йому як розмальована бумажка, то й гроші. Страшно тільки, щоб не влопатись. Обіщав жит сьогодні привезти на показ. Може, це він уже й заходив? Цікаво дуже бачити фальшиві гроші.